Zapatruzako lagunak, karabanean. Kaixo, Juan, ongetorri. torri. Aupa, zelan. Bueno, ondo esan bier. <laughs> Arratzaldi da ninten egun honezatot, zonun egun ez da maizu. Arratzola, zuri Robin J. asko gustatu zaizula edo esan digate. Zelen dati, zuri. <laughs> <laughs> bueno, dici... Sekerretu asko dakizkigu, hemen da. Bai, ez que jenti betxi bau eh? claro, claro. Bai, niri betxi bau itxestien eskolan, baya, bueno, nire preferiduk di asteriz eta obeliz. Ah. Eta gero, asteliz eta oberiz eta gero, bai, Errolflin. Errolflin, errolflin, oza, hau da, Errolflinik, bai. Errolflinik etxemen, Robin Hood, ez da? Bai, bai, bai, gira da, pelikulak bai. egin ditu. Eta niri asko guztu da jaten, mm -hmm. Ask, asko guztu da jaten. Badaakitzu zergatiko esan diuzudan hau. Ze ba? Robin Hood den basoa babestu egine dutelako, xerbudeko basoa, erresuma batu handagoen notingam kontarriko basori, bai. berreskuratu egine duten eta ba, ze pastan da... Ba. Ba, ba, e, Zuaiz zar-zar-zarraker hori egin direla, ba, batetik... Gauzit hm, di! Bai, eguraldi e, txarragatik, klimagatik, baina gizonaren eragina ere izan da horre, ustiapen intensiua egiten dutelako, eta irureun urte dituzten seireun zuaiz daude, urkiak, aritzak... Bueno, ikara garrizko baso horretan. Ta azken moladan asko erori dira, eta horari dira, naturalistak eta babestu nahi dutela, eta planak egiten, da horregatik esateizu, badak edalako Robin Hood asko gustatzeza izula. Bai, arbolak botako dabez, baina... baina arbolak botetan bat dabez, Robin Hooden historizitabe boteingo dabe, enten dituz ez Eta hori nirin pues, ba, bizkate txarto eh, iruditzen jate. Hau sebi oen gaña, gaixo, zure hane. Robin Hood gora eta bera. Nik e, pentsatzen jodate, haue, Robin Hood den historizita hori, nesta, joan jondak eh, batizu, ba, bizkate. Oso romantikoa da. Bai, romantikoa berazita, bestia, da, berazta, beste Robin Hooda hori guzurreo dana. Ezo eze, es, eh, pura mentira eh, de estoz, de hollibulti, bollibulti, toz, esto eze. Horie, Robin Hood, eso, hori inok etxok eh, esto, etxoke es, itzen. Esto eh, eze, lapurtu eta gero beste normera nor, gartubarik bestia jemon, dirue. Horie, horie, eso. Eztesu <coughs> sinisten? Eso, eso es un cuento txino, zaten jokena. Horie, zelan ezen gok egizeba, normala, ba, bueno, bitxik, ni beha piskate Robin Hood bit betize, no, kestok? Zer, ni mendira jute, no, eta hartetxuaz, ba, e, robio e, jegeo, hartetxuaz, e, galan perna, edo hartzatxua xuxa, edo gibela urdeinak, eta, baxin, luko, eixo, regalo! Está caracola que temporal ya ni pues que vamos está caracola artu está me llama Robin Hood e, e, ¿Entendzo? O sea, gusia asintuak pues eh e, ba, bioke ba, onan gusia onan gusia ba, bak biskate pusto está se que usa charrana yugasak munduen. eta ordun ba bueno, pero ez un poco cuento txino esto ezta, está se dirue veñen la aportuzkoa eh biskate inutila nok eh, emotiv eh, bestiei eh, no esperantzako eh, falta alako eh, la aportuzna Aizu, kondaira bada, ez dakit, ba, ba. nehi asko gustatzen kondaira, kondaira bada. Kondaira, kondaira, kondaira, ba, kontakizun zar bat, hola, espaldikoa. Bai, bai, bai, tradizional, tradizional, bai, hori gara dutxike. Iru mende ditu kondaira honek, eh? Iru, bai. iru mende, iru mende, iru mende, iru mende, iru baino geisa, sak, naik edatxe gorri hon. Aizu, kama leon? Arratzal leon. Arratzal leon, ze, bandoleroan maite dituzuzuk? Bai, bandoleroa geho, roaming hooten Historia pragmatiko luopatiko honek e, nola baiteko e, azpimagarritazun batez semiotiko kie orkestu nahi nuke. Izan ere e, bizardaltz eta galtxagorriren bandaren erbindikadapen kultural pragmatiko hermeneutikoa e, argiarazi nahi nuen. Izan ere badago liburu bat, Bandoleros basozz dabi zappi inkarbikak idatzia, bait ere beste bate gutezsteinen linean jarriki datorrena ezango nuke Robin Hood izatez euskalduna izan zela. Zentzu horretan euskalduna izan zela, baizik eta Robin Hoodek e, joan zen e, bertara e, ingalaterrara e, bertako e, e, aritze eta urretxeeta guztien... E, e, anna egitera eta ana aurkitu zen halako miseria misirable batekin eta hortik aurrera nolabaiteko iraultza poetiko bate eh, abiarazi zuen non eh, mitorrito i ez garraittu bertxotan. Eh, eh, Biorrito. eta Charlieto Charlieto bat izan zen eta albapatan jauz zen kastaina goitik eta orduan izan zuten Robin Hoen historiazmatu zen. Hala ere ezan nahi nuke Robin Ho izatez zanan da izeitean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 Robin Hood ingolaterako <inaudible> hazen Eta hor nuen sandezak Robin Hood ingolazak asmatuta go E alagu persona ya batzela Baina ez a persona ya bat Rolf Linn o Kevin Costner Rekere ginduta Robin Hoodena Niere ya Robin Hood bat nai Zergatik, horreginek nare arkota flecha gainbi ez asko autxe da lagun. you know Beraz Rodrigo oso oso ligoia zan. Robin Hood ez jari ordo izdal goia. You know, you know, you Haizu jerri, eta Erresuma batuko estatuko loteriak Erresuma batuan dauden proiektoa finantzatzen dituta Agian hau finantzatuko dute. eh? Zer hori egitea? Baga, Irlandesein Erresuma batuan gertatzen dana ez dakit zer hitz ez iru ituko. I think bezala da, asken baten, didua dago, eta eta malaba Ekan zoi diruak beti gelena goda Ipuina eh, e okantaira uh, zukeztan duzen bezala bat nio uh, I think it's not good, it's not good, it's not good It's not good, it's not good. It's a, uh, it's a, it's a, bazta gauza bat da hori, zeta ikutu behar Bazo hori, bazo hori ingalozen zat sakratua da Bazo hori kentzen badute, gero ingalesak gure bazo sakratua Et nahiko dute, eta hor duen ez da egokia Berea komponde zate da Baina berea komponde beardo yeah, baiko pande baidu i think so yeah i think so. yes, of course of course of course yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, always always always yes, always always Hora, hora, hora, hapenimu. Enmen doaz horrein, e, nik prestatudako, bez nikes, e, aintzinatik, e, e, e, aralarko Miguel Santuaren berzuak. Bandoleroi buruzko berzuak daude? Hori da ba. ba? Bandoleroak, aralarko santu degian egin zuten e, lapurketa kontazen dutenak. Hor doa ba, ba. San Miguelen berzuak noak antatzenan, Aditu nahi duenik inor baldin bada, berritxarrak zabiltza mundutik barrena, notezi oso naziak geiena galdira, gerua lapurrak eramana dela. Maiatzeko hilaren amaikagarrena, zan migalen lapurrak zardu ziradena, baita ere arrobatu berak nahi zutena, azkeneko erlikide relikia ingeruarena, horrek ematen digun biotzean pena. San Miguelen Juan da lehengo pregunta, hogita jardoa eskazu digute, horiek egan egin dute joten, Horain para bitzagun zokakin lotute, guazen franzi era san miguel hartute. Ja, ja, ja, ja, ja. Den bukatu zaigu, eh? Zuerzoan egin behar bai, bai. Motorra, ja <inaudible> hemen motorra dago, eta bago, az, bago, az, goodbye. <inaudible> goodbye? <inaudible> <inaudible> bai, alde egin behar Eh, nora? Ba, Ordu batetara? Eh, salde bena ninata. <risa> Ehi, hey, agur txata. Aio, onda